اسما رہے په یاد دینم سیوا چې دا بدی کې نقصانات تی او دی را پاسې نه ترس کې چموله په یو ځای کتاب راوړا او دوی ان جوابو ګوره ان اوحينا الیک یقینا مونږه وحي کړی را کما اوحينا الانوح سنات وحي کړو مونږه عليه سلامته والنبین من بعده او نور پیغمبرانو ته بس دا داوود علیه السلام نه شراباله نوح علیه السلام بوره وحی شوهیده قناه صرف تعلیم اصل وحی د نوح علیه سلام نه بده شورو شوهیده چې کدا هغه بیا چا خلاف کړی دی نو عذاب هم راغلی دی نوح علیه السلام قوم کړو چې کله وحی ونمنه لا دعوته ونمنو نو غرق شو تمره لوي پر راغله بیا دا نن روستو هو دا علیه السلام صالح علیه السلام شعیب علیه السلام څومره چې داغه د دا وحی خلاف ورزې شوهیده د طالب باندې آ سپراګل دي خدا خبره چې دې دای درس کې چموږ له پيو کتاب وروړي نو په دې کې وڅ غرض نشته د خواسي بے مطلب سوال له زکه مطلب وحي کړي وحي راځي په مختلف طریقه سره نو په هر طریقه سره او چتا تر اور رسیدا راغبا تماني د شورا په اخر کې داږي اقصام ذکر دی وما کان لبشر ان یکلمه اللہ الا وحیا او من ورائح حجاب او یرسل رسولا فیوحیا بیذنی ہیمایشا اقصام دو وحی دا سری چلانچا سر مخاما خبر نکی یا وحی رولی کی یا د پردین آنخو او تا کلامو کی یا استاز رولی کی جبریل السلام رولی او پیغام رولی سی نو پږي کې هرطریقه جدا او ته تا خبر را ورسيږي نو تا باندې لازم دي چې ته ومانی 13 خبره ده چې مونږ په کتاب را ولا اګه په یو ځای راغې کله کله نازل شو ها کلام در سر را. او شو کملایکو خبر را ور او الهام او غیره نو عقل ټول پتا باندې لازم دي چې ته ومانی بلکې دیو انسان عقل سليم چی کنه نو پاغي مهمه دي نیولي چې دي په کورونو کې وسیږي او نوځو دیننا خبر ده نو څلور تديته مساله کړل دا تبلیغ کړل او بیام چلناد ده نه تاسو کې قیامت کې رضا کېده تاسو بده کې ځکه کې دین احکام دا نه ور رسیدلې کنه نو پدې خو پدې کنه چې د ازمږ آسمان چپ پیدا کړل د علم سره په ترتیب ساتلې داغه بده تعظیم او عبادت لایق دی داغه په صحاکه په نه پدې نو پدې اکل باندې نیولېخه نتو واحدات راغله ګبارې طریقې سره ادم جوابدان دي چې نو علي السلام دموږه او هغه کله مونږه ابراهیم علی السلام دا ویسمعیل اسماعیل علی السلام دا ویسحق او یاقوب رصحق علی او ام بیا او ایوب او یونس ار رسول الله السلام تا ايوب عليه السلام تا يونس عليه السلام تا هارون عليه السلام تا سليمان عليه السلام تا څومره بهر انبياري چې قران مجيد داغي ذکر کړې انمونه غستري زبورا خو ورکلوم داوود عليه السلام زبور د قام لګلګو ټول کتابونه داسې نازل شوي دي خا کته وي چې څو انبياو و یو ځای باندې ورکل شوې دي کتابونه لکه موسی عليه السلام ته خدای یې جواب هم درته ورستو در کوي چې ټیک د کتابونو ورکل شوې دي خدای یې نه سیوا و د نور وحي شوې دي چې لګل لګوا نبی تاسو دا و باتل ورسولن پیغمبران دي قد قصص هم علیکو چې یقینا موږ بیان کړل دا یې پتا باندې دا یې احوال هم د ذکر کړی نو موږ د تاسو ته مې قبل مخکې ورسولن او نور انبيي پیغمبران دي. لمنا كوسو سهم علیکم چمو نو دې بیان کلیه غا په تا باندې داږي احوال ته تفصیلا نو ګر قرآن کې دا سو بالکل اجمالاً ذکر دین نمه غس تشوي دي اسان بیا دغه چي دا غيړو نو مې د نبی علی صلاتو و سلام نه تفوص یو د انبیو بارے کې چې را انبیا سور راغلی د دنیا ته نو ویلو چې 11200 و 24000 ی اولاد صلیرش سره او بیا تاسو چې پدې کې انبيیاء کوم نو ویلیو چې کوم او رسول پکې سورج رسولان نو ویلیو چې دره سوال پینزللس دره سوال پینزللس دا پکې هغه رسولان او دا دمر انبيیاء راغلې دنیا ته نو څو قران مجید تفصیلا ذکر کړی دي احوال بیان کړی دي نو موږ واستري اده سو یمال لګناځه چوي د لم نقص صنع عليك چې متاد لاغي بیان ندير اغي ته موږ دغه شان ته وحي کړوا وکلم الله موسی تکلیما او خبره کړو الله موسی عليه سلام قام خبرې بغیر د واسطینه دا قوم ډیر وحي وو لټی د تورات ولوم ورکړو خدای غینې سیوای او د نور وحي کړو انت سو غې د نورې دا جوابات د خلقو هدایت راز رسول پیغمبرانو زیره ورګه اونکی یا اونکی یا الله یکون لن الناس یی دوباره چې جوړ نشي د بارا د خلق علی الله بالا باندې حجت بعد الرسل دلیل او بهانه پس د لګل ذام بیاونه چې بیا داوی چې رمته څوک راغله نو نو امون غنیو خبر نو امون د وحی بقدر نبو یګنو منتصفات نو قران مجیدی بیا دا وزرنا او بهانې نه کويخه در باندې امام شي وکان الله عزیزا حکیما دی اللہ زور اور حکمت نو جو دا جواب شو تفصیلا شروع وکا بل دام گور لیکن اللہ یشہدو لیکن اللہ پاک گواہی کئ بما انزل الیہ کا پاکی ته چې نازل کړي رته علم نازل کړي رته په خپل علم سره وه خو الله رب الیزد خپل خاص علم هغه په دې قران چا باخطه لای اعلان سره دا نازل کړي اچھا څنګه نازل الغختن نو غشانتې کړي وبالحق انزلناه وبالحق نزل تصن الله کوه وخت کښانتې نازل دنیا دا محفوظ روانه سوی دا اتره قیامت پورې به محفوظي څوک پږي کې یو حرف نشي بدلو له نو یو نقطه نشي لرو کولینو دا چې قران لکا مکمل څوک پږي کې کومه نقصان نه راځي پتا څه د اعظم کتاب نه مننه بدې ترس والملائکه یشهدون او ملائکه ټول ګواهي کوي ټول داوی قرآن حق دی څومره ملائکه چې دي کنه هغه خاص خو مو چې نبی علیہ السلام دای دا بارک ویلو څومره په اسمان کې د قدم کې خودونه زینشته لږ ځای بګه خالی نشته په وسیله کومو خپل اسمانه کې پیدا شې و دي نورو کړي نو ملائکه عبادت لپاره غیر زو بقایام کې سب پروکو کې سب سجده یا اغا بیت المامور چه التا که سمرا ملائک زی رازی چه اغا دو عیساب نبار خبره علا اچه کم رازی و عبادت کیتی لیدن بیتا قیامت نمبر نرازی سورة کالاو شدو قرون العیساب نم سیوار نو اغا طول پتی گواهی کئی دا قرآن حق لے والملائکتو یشهادون نو دمرا ملائک ایمانی حق برس علماء ایمانی دا احل کتاب حق علماء ایمانی داغه شاعت برابر قرآن کې او دا بیگانه راپاسي نو غالبین دی راپاسی او ترازکي په دې خپل څومره عیبونه ذکر وشو او دې ولټل کې نه ترازکي په قرآن باندې وقف بالله شهيدا كافري الا غوا او گواحي كون کې چې ته حق وي دا کتاب وزدګه خلق له دی ردي چې دا قرآن حقانيه ته صادق کو نوس پدې شور او شو ان الذين كفروا يقينا خلقوا جکبره وکوا وصدوا عن سبيل الله او بندکل خلقوا دلاره دلانه قد ضلوا بلاله بعيدا يقينا گمراهو بغمراهل رسره دا يهود دي او خلق اسلام نالو او د نبی عليه الصلاه والسلام باركي داغه صفات پټول انکار کو ان الذين كفروا یا کنا خلق او چکه پر او کو وبلمو او ظلم لم یکن الله یغفر لهم ند الله فاغوت بخنه کی دیتا ولا یهدیهم طریقه او نبو خیدیت لار ته هدایت کو توبه باز نه بیا به نه باقی ها جو توبه باز نه بیا ټیکته دا غ ذکر کی چکل دی به توبه لاره دنیا نه بیا توبه کنه بالکل نشته انا بو تعالی رو خید هدایت توفیق ولم نور کی چدی نه ذګه توفیق د الله تعالی طرف نه اله راځي چې بندم سن وسه لاس پوه خوزی توبه وباسي عمل صحیح الا طریقه جهنم مگر لار د جهنم دا خالدین فيها ابدا اميشو بي پایکه هميشه وکره ذلک علی الله یصیر دیتا کار الله باندې آسانو رب سگران خو نه ها مخالقه کتاب ذکر کوي چوس وش ختم شکن جوابو شو نو تاسو خیر بده کېږي ایمان وروړي يا ايها الناس ائ أي خلق قد جاءكم الرسول يقينا راغله تاوسط پیغمبر بالحق من ربكم فحق سره در طرف دراستا سونا ترغيب تتباع پیغمبر چه شامل ده پیغمبر ملگرت ياو كه و خضر حق ده ده ده يهود ظالمان و ماور فاعملوا خير لكم بسيمان له ده بغر استاس ده خیرکار پر آشے ایمان رو رہے پو دی پیغمبر باندے و این تکفر ہو گھجرتاس و کفر کوئی ما فی السماوات والارض فس یقنن دا اللہ دفع رہ دی اغسو چباس ماننو کی دی او بس مکو کی وکان اللہ علیمن حکیما او دی اللہ فوا حکمتنو علا تتمو کیم دی خبر تیشاری جنو دی حال الله تا معلوم دی اکا صبر و عذاب و لنور کی فبس دیکھیں حکمت آم و خلقو تے خطابو کو نو خاص خطاب کی اہل کتابو تا ذکر چے طول بحث خو دیو سراؤ کا نا یا اہل کتابی اے کتاب والاو لا تغلو فی دین کم زیادی مکویا پاکپل دن کے موبالغا مکویا پاکپل دن کے لا تا سور دین نسو جو کلو چے بندیانو پاکی دولویت درجی تورا سولو او دا حق پیغمبر اگا دلائل و شواہد اگا تا سو کلو پنام کلو او دین کې اندازای نه خبرې جوړې لا تغلو معنا رازله طبته دیو بدعت مکه په دین کې کنه رمبي ميداتيان اون د کيهود نصارا او ښا داغه وخت نه روانه خبره چولې تاسو په دین کې راز نه خبرې جوړاوي او, خبر او بیا دا چې د عقیده سره تعلق ساتي دا اعمال هغه په خپل ځی ګناره او چې عقیده ته خبره را رسیدا چې عقیده خرابې وي بیا هغه مطلع او بس نوموس نداګه نه په لوځنه از قبلېږي نداګه د دعا او عبادت قبلېږي خیرات ايس نه زکه عقیده برواز راکنه فتا رسول په خپل کار شروع وکړه ولا تقولو او مو اي تاسو على الله دالافه حق الا الحق مگر حق اورښت خبره الله بارکه حق ویرا کوي صفات بنديان له امور او داګه حق ویل دا هم دي کنه چې هغه موهر وليه تذاس نسبت کيوي چي داغان دا غندا. او يا دا پیغمبر اګه صفات او المسيح يقينن المسيح عيسى ابن مريم عيسى عليه السلام زيد مريم رسول, رسول الله رسول الله ادا پدي صفات او منه تاسو ته اله وای ياوتا درم دريو عليه رسول الله اګه الله رسول وكلمته او كلمدا اګه زګا پیدا کړه له په کلمې سره فلفظ کن سرهګه پیدا کړه دا د مفسرین درکه چې هغه شاذ بن یحیی داغه اوریدل شي د دیات بارکې چې کلمته همانا ده داغه چې له کلمته صارت عیسی ولکن صاره بالکلمته عیسی ولکن بالکلمته صاره عیسی چدا کلمه جوا د دینه یسوع علی السلام موږ جوړ شوې چدا کلمه وا دغې نو یسوع علی السلام جوړه نه خدای کلمه یسره چې کلمه تر دی چې په دې د ډېر شرافت او عزت توجنه څنګه چې اغه ختنه قت الله ویلو کنه چې الله خلا مولي چې پیدا شو دړې را عزت شرافت د وجنې او یا بیت الله ته بیت الله اذا الله کور نو د عزت د وجنې او توی کنه دا غا ته تعظیم او هغه لوی لوی د قدرت پې ښکارې دي نو د رسول سلام پیدایشم تاسو یو د تعظیم او د شرافت په ترسو بل معجزانه تا وره الله یدا سن سبت وکړه او کلمه دا زما کلمه یعنی نو د پیدایش زماره طرف نه په جواب او شکو پاګه يهودانو څواراو چغې د نور سره جوړول او پیدا کول القاها را لګلې و د اکلما ال مريم السلام ته و روحهم منه او روح و له د الله طرف نه يا روح منا رحمت او يا روح انده چې روح دي روحو بګو کنه بندانو القاها زمانه چې مريم السلام ته را لګلې و چې او خبر شو جو هو دا خدای الله تر افنه داسوش القاها تا ورسوله والا لګی له وا دا کلمه ماریه ماله السلام تا او روح الو دایس علی السلام منه دا الله تر افنه فامنوا بالله ورسوله پس مانوله باله باندي داغه پیغمبرانو تا تسول کو پرکوي الله منه پیغمبرانو نه منه ورکې تاسو زجر ذکر کو او موږ کې وقفا رات کوه ها یومنه یومنه رسول د خیمن نشويلې <coughs> جسه مناسم نه کاف قرآن وی لوي چې پوره پوره به داخليږي نو پوره داخلي د تاریخا چې پیغمبرانو باندې نو عیسی علی السلام د الله رسول له وسوم کته سره سودا سره ملاوه شو کنه څوک نصراینی او عیسائی څنګه دا خبره کوي چوکورو تا چې روح الله ویل کلمت الله ویل دي نو توا هغه په دې معنا سره کولی څه څنګه وایي هغه ا په سوره کلي طلعيو نابوي چېنا رسنګ نو معجزانات اوري کړي چې بلابوز د کوم سره نو ځکه وته داینه اسباته چې پته ويږي خلقتہ اوبد نامي ختم شي هياده اډیندا جتا سوپارات کوي تم بیا په مانسکی اخو پیغمبر دې الہ نده دې له دې نه دې همره الہ نده فامن وبالله ورسله ایمان له په الله باندې اور است پیغمبران دی دعوا خدی صلی الله علیه وسلم دی کو عمر علیه السلام دی ادا شانته مریم علیها السلام دا چاغا صدیقدا او چته مرتبه والا نبیان دا نو اګاو باندې په خپل خپل ځای باندې ولا تقول ثلاثه قمایا تاسو چاله حضری دی ثلاثه کې روکي ولا تقول ثلاثه مواء ثلاثه قلب دیوی ان اللہ تالیس و ثلاثا اللہ درین درہون دی یو درہون دی وی درے آلی حدی سوالی حدی درے یو پکے اللہ دے او بال السلام دے او بال عیسی علیہ السلام دے او بال ایسا تن پہ انسانانو کی یوزیشی ندایی تولہ روانے یا بدوہ تن پہ کاری سلور وچ درې دې پادې کړه نو کا غدو ځان لکه کیږي نقصان به جوړ کړي هغه بلته هغه هم بشک کې مبتلاي ندرې په بنيانو کې هم طول نه خوري ها درېم شيطانی نو کته تاسو پدې کې دانیو سباتو پالې هاو کې چې له مصلحه ډېر بارګه جو ده یو نه اخو کنه بیا په صادرزي په عالم کې اهو مسالم خبره د چاله يه دی نو استادو داسه باطل اقدر درېم کوې خلل خلک کوئی کنه ولا تقولوا صلصہ په دې له په مصلحه تدا یوه نه بیا خلل جوړېږي الله تصنیوم نه مینه ښا هغه بالکل یوازد واحد وحده لا شريك له مو آیچه علی هذریدی انده خیرلکم من شیدا غری استاذ دبارا ددیعقیدین اووله انده منشه شید ددیعقیدین او راشه خیرلکم غری قیدتا استاذ دبارا راشه سی توحید ترشه سی عقیدی ترشه دا تاسو په څه کې اخته یا بشاک کې پراته کړه ان اکه دې هم بربادي انم الله اله واحد دا توحید بیان دي یقینا الله اله دی یوازې اغثر هیڅ شریک نشتا انم الله اله واحد حسره کړي په لګو دي نماز سره اله صرف الله دی بل سوګنا معناوال صحیح کیږي چې تاسو یو یو ښه انم الله اله واحد یقینا خبر دا ده چه الله الہ دیواز نبل سوق نبل سوق لا نشتا رسول سلام مریم نبل سوق رد بدار باطل قوم باندې چې داغه ټول عمر پدې کې تیر شو تیریږي با ا بنیاد داغه عقیده پدې باندې رخه سبحان او پاکی داګه لرا ان یکو نہ ولد چې شي داګه فار اولاد اغه ډیر پاک ذات ته د دین پاک دغه داګه پاره د سوق نیاز بینی ولي یواځي يهود نه سواراخو نه وکنه دې خوا ډېر خلق دی لغکرې چې دا دې دا کېداله چې نه نا زولې خو لښت کنه ولې د الله نه زولې نشته ها نو پیغمبر د الله ته نازولی زولې په کوم معنا سره که دې معنا سره وایي چې په دې داګه نا زولې دې چې ته نه الله نبوت خلق او تخکارا کړل دیو دغه ته ویل چې ګورتا اوس ته ما دمره حق پیغمبران را دی ګلې رحمن نرمان نه کلې نو کته وای چې دنه بوت په له حال سره هغه نه ځولې نه د پیغمبر دې ولې ک په دې مان سره واخلې چې بس علی الله توې ناګه کتنګورځي کېو زمونږ د بار بو یو مونږ باګي د پریات کو نو دا نه ځولې پښتان نه بلکې لفظ د نه دا ډېر ناکار لفظ دی وختو هم خلق پیجنې هغه بچته چې هغه او د پلار د دبي کی خبره وطن یې غنغه کی او سر ته ټوبو نه وي دانګي نه دغه تخلق نه دا ولي وي پتا الله خبره کی پاک دی الله دغه خبره نه چي شي داغه د پاره ولاد شي داغه د پاره او شي داغه د پاره د څوک چلات مجبور شي نو ګورې هغه خلک سمره نه بودي لری د قران نه فهم نه چري الله ته دا نسبت کیج داد الله نه زولي د دې ورځي ور دانشت خبقرانكي داغي درخ نيشت قران مجيد خدا ويلو چ ومالهم فيهما من شرك دا لا سر بيس يوسيك داغي برا خنيشت نه پاسمانو کنه بزنو کنه بلزه نصوص علي راجوكو فلا اقولوا ثلاثه مو ايجال هذ دريدي ادرم ان خير لكم من شداد لاقولا ادرم ان الله اله واحد اله سرب الله بل تريشو علالم سبحان هو يكون له ولد پاک دې الله دې نشه دا پاک دې ولنه او پنزم ده ما په سماوات او ما په ارضه خازغله لرياسو چې باسو انکه ااج بزم کوکه وغا بالله وکیل اګافین الله زموار ده هر څه زموار الله دې بل سوکنه دا سوکې لې چې رس کارونی شيګه بل چاته والے کې دې آگے پار کې کافی نه الله کا احساس دې کافی ذکرو کړه الله د توحید اوره دغه مفصل يهودو د نصارا په دې باطل عقیدې باندې ورسره جواب کوي چې عادت ذکر کې د عيسى عليه السلام د فرع د هغه د عجز دې توه يرد شرک اعتقادي چې عجز ثابت دی د عيسى عليه السلام او داګه عادت داوي خلقو چې ګوراکه تو ګور بندم وې له بام کاګه شي تاسو کوې داغه باطل خبر رات کی چې چا داوی دا دنیا کې چې اګه موږ د ولی د پیسو په نوم غره په بیا د سوانه خلکینه خلبا یا ګننګار بشه نو دا باطل خبره ده نو قران نه ثابت خبره ده دویم د علم اولیاء کرامو چې کوم دینیکان بزرگان بندگانو دا چې کېږي ته عبادت مافته او ته موږ د نسبت مشکوک لشر دی ولی موز نکه ولی عبادت نکه ته راځې رو سیدل خلقت نودام باطل خبر لا يسانك فل مسيح شره بدن غني مسيح عليه السلام اي يكون عبد لله شيخا بنده د الله کته د الله بندوه دا به بدن غني هغه به خوشال شي ول الملائقه المقربون انا هغه ملائکه چې نزدې دي په مرتبه کې چلا سره مرتبه ده نزدې نو اي شره بدن چتاري ته دا نسبته کې چدا دا الله باندې ګان دي وګورا ولې دي کې همانا دې پراته وکنه چې الله عبادت کې تعظيم کې او عبادت خو جزيتوي چې هیڅ اسکار شي او خلق بدوي وګورا دې ته دا نسبته وکولې دې باجزي کې هغه زور او طاقت ته ها او دنیا دغې دم نه يري ګو تعظيم ولکه منختي ولکه ته غي ته بنديانوي تاسو نه نوکرانو مجیدوی دا تاسو <تصفح> دا, دا, دا غی نه اوګتو چې د الله عبادت کې چاګې د کم قرب حاصلېږي کم حلاوت او لذت حاصلېږي زياته د دا غی نه او هغه څوک په دې نه بوي چې چاګې د عبادت نکوي او محرومي یو هغه را دراګه داګه گمراه پیرانو او گمراه ملنګانو چې ګورمنز نکي په مونځ ماته دي ورسېدی لري زه کم ځای تر <تصفح> <تصفح> رسیدل غوجوشن بیا عبادت کې دمرا شغل بګاری جبل ستاره سميګنه زګدار سايو په عبادت سر راضي او تاسو نه سبد دي خبر یو تاسو بوینه داسه ملنګانی چمونز نه کوي یره وی دی زیتل رسیدل لري وای دی بل اورګه زیتو وروسي جاګه جهنم نه هغه سزا ده به بمري نه نورد کې بدغا چره بند غنی مسه ششی بند झाला انملایک نزدی مقربول و من یستن کیه اغه سو چبد غنی بد غنل خار او شرم محسوسول نو سو چبد غنی ان عبادت ته دللا د عبادت نو او داوی چر زدان 110 کوله و یستکبیر الویو کی تکبروک شروهم الیه جمیعہ بل زرداج الله بار اعظم دی ټول فلزانته کله فلزانته بار اعظم کې ښه استکبار لویه تویلش نو پدیو ته ځان با کټاري چې ما در ویلش دای کنه ښه مجید اصلاح کې د هر دور د نابود جاهلانو فاما الذين امنوا و زاګفان جما منند و عمل دی نه کو فايو فيهم اجور او بسبر ورک دي دا اجرونه ويزيدهم من فضله او بور کې دي د فضل خپلنا و اما الذين كفروا اگسانو چې بدیګنل دي شرم محسوس کړی و استكبروا الوي کلي دا تکبري کلي پيعذبهم عذابا الیما پس عذاب بور کې دي له عذاب دردنا کو ولا يجدون لهم النبم مدخل ران دپار من دون الله سوا دلانا وليا ولا نصيرا د سودوس انا مدد بیا بده سوګني چې دې بچاو کې دي او ساتي او وسري انده ذکر کوي چې هغه خلق او چې دا دعوه کوي چې دا اولیا اعظمونو د پاره پر سفارش کې موږ بچ کئ نو قران و مجید یې هغه ته ویغه تاسو هغه پیدا ضرورت اڼو واقعا به ساتل خو دې هغه ته صبح کې کنا ایسوګون دې جس پاو د پوز بیاو کې یا ایوه الناس او خلق او جاءکم برهان یقینا راغلی دا اوستا دلیل طرفا درخواستهونه فایمن سلنا الیکم نورم مبینا او نازل کله مونږه دا اوستا نور خار را واځه ها چګه امجید ته نور قران ته ویلی دی لیکرانا کنه او بیا غسو پوی کی چسو کیست کی وی داګه ترنارازي ا جسو تنه خبره مل داګه پسله کی تیار ده داګه پرستر کو کی تیار ده داګه پرذهن کی تیار ای مخ کنه ده یہودانو سواراو ایګونه ذکر وسو داګیره تر آزاد ته جوابو نه وسو ماسکه زوره نه ورکړی هغه بار بشارت ذکر کوي نو دلته کې اخیره خطاب وکړه اګه خبره بیا وازه حقي شه د واه کم جواب یې کړو شیخ الخلق تاسو کو برهان راکړی هر سید ته مو برهان کړو اره خبره ته وازه حکړه دارا قرآن برکت ته کینی دا ته وازه حکې دا دا ګول لا فقته جسوروبای داولیا او خبرې کولې ناقیده به برباده روانه ده او بل دا ده چې د هارچا مرتبه الله توري رحم آل عمره او چې هغه ذکر وکړلو بالکل واضح شو کینی رښتیا موږ خونه پوي وکړه داولیا هو رمبيه موږ منلو ام په داغه طریقو باندې چې منحتو ولا شوي او وزن ابه تکیدلو نو چې رحمت شي او پره کې با عظیم ساتو ډېر خبرې داول قرضی زین شي او چې کنا دا قران رانه راغله نو دا کې باطل خبر رتم د دې نه شور وشو او کنا مزداد الله رحم او فضل چسمره یوهه ګندۍ او به نو هغه کې فصل ډېر خکېږي زموږه چسمره ګنده شي کنا نو موږ به کې فصل خګي کنا نو ځکه کوم ځای کې اکثر خلک نابو او هغه ته کېره الله هغه باندې رحم وکړي کېدل خو فاصله شو او جزا ته نسبت کو چې موږ ډېر پاک او بزرګان خلک دي هغه شو بزی باندې قران مجید دا تعلیم خې چې تاسو تکله د قران وران راغله نو تاسو فرصت دې پتا لازم خبر اسه دا چې راځه به دا قران وران راغله فامن الذین امنو فساغسان ایمان راولې بالله فالامن و او اعتصموا امام غولیا ولا غولے پلې قران به په الله باندې منګول ولا غولې الی داګه په قران اللهګه پدین د داخل وګیل الله دې لره په رحمتین منه فرحمت کې د خپل طرفنا وفضل او بفضل ځل کې او په خېدیتا الهي خپل طرف ته صراط مستقيمه لار نیغه بولور کې چپاګه باندې روان شي او ویلو چې القرانه سراط الله المستقیم وحبل الله المتین قران دا الله غلار غلرده او دا هغه رسيده چې محکم او مضبوط اده چې دا یو سړی محکم ونی سي دې په او چې دا راځل لا نه خطا شو نو دې بزي کانت به ورځي کېد غوړه هه ناخره کې زکه وې چې باندې درازات مکوې دا خو برهان دی په دې باندې او ته څامه کې منګولو لگاوي کله نبی علیه السلام ویلو او خپل البازق چزما سننت راټینګ کې کپلا څوک یې نشه راټینګول نه جامه بغاخو کېونی سه او جداد نه غوړې خلاص نشې تم را سوچ اوده به کار خبره راګنه ورځ تو زه صورت اخر کې س احکام ذکر کېد کلا له باره کې دې دا پارا چې د صورت اخر او اول دایو بر سلام مربوط شي پرابته کې راشي بلل جنبی علی صل الله و سلام نه صحابه شرد کلاله بارکه موتا لغنور وضاحت او تفصيل وکایااتنا راغله یا ست تاسو وناک تاسو کې الله یفتیکم في کلاله و یعطی الله بیان کې دا اوستاپ بارد کلاله کې مخکې مراغله د لفظ مخکله معنی زعذوک مزوری دا لږی معنی او اصطلاح کې هغه سور دی ملم یترک والدا ولا ولدا چب وارساوکی داغا پلار یا زی دانی پاتی شوی اوزا کده اصلی دیکنه پا میراسکی نتاوست داغی بارا که بیان کئی این امرو ان یاساریو حلکا چمر شو لئیس الهو ولدن نو داغا دا پارا اولادو وارسانوکی داغا اولادو او یا پلار دانو ولہو اختن الاغا دا پارا خوروا داغا خور ذکر کئی چ هغه بالکل ساکه خور و ها به ځای کې ذکر ده ساکه او دا ساکه خو یندو بیا هغه چې سرت دفلار نه اګه خو هغه او سرت د مور چونو داریه ذکر مخ کې پاول کې کړه نه اوساله جمال شو اګه ولاد نشته زمونې نشته و لهو اختم ارد د پاره یو خور و فلها نه صفومات ترک داګه د پاره نیم مال له هغه چې د پریخي نیم مال بده خوروي اګه جو خويند وي يا ډېر وي مزاګي د فاربيا 16 ساماته راکو 3 سو کې 2 سيداږي وي 2/3 دا په دې شکل آ کده دې په آک اسمان دی اوسه چې زنانه شوا چې اولاد یې منشت خپلارم منشت ها وهو يعرفها او داسړې میراثوري د دې زنانه کده مله شي علم یې کوله ولده کچره نیوی د دې لپاره اولاد ضروري پاتري او, دام أولاد بلکل نمال بطول کی او دا ملحوظه نو دې اولاد بالکل نشته نو مال بتول د پات کی ضروري او کړه دې یو زی وو نبی هغه د پکې او کلو ریوا چې هغه خپلې سوالي د ځناعي نه صفات شبياب فائن کان اتسناتے نیک چریوی دوتن زنان فلهم سلوسانه دغیده دو پارا دوتری ماله دویصه پدریو کې مما ترک دا مال نه چد پریخي تذویو کې دغینو سروای نوبدی کې مشترک تی بیا وائن کان قانون دی فل فقد نعلمنا بها مثل حظ الأنساء فشاند حسيد دوازناناو دي لا تفكره في الظكرة ساقف سامي أول كذكر شو؟ هذا دائزه التفصيلات كسو خامة خوادي نبدا يجب فقه كتابونه وقوري ايك وضاحت شتا يبين الله لكم أن تضلو بيان كي الله تعصو دي دفارات تاسو غمرح نشئ تاسو غلط و خطا نشئ اللا تعصو انصر الله مضمري چته تاسو ګمرا نه شئ غلط نشي الله تعالی سره ډیره په اړه بیان بیا بیا کوي دغه کله وې سبق د مسلمانانو ته چګوره دا ګمرا هی ور سره نه دا احکام چې د کم قران ذکر کړو کدی باندې وسړي عمل نه کوي او حقدار تخبل حق او براغه نه ور کوي نو دا سره ګمرا شه دې دین نه مې کنه ځکه سم دا و چې مسلمان نه او ز په پره دین کې ځان داخله ومه چې دا دې رمینه دا ساه یاتونې د میراس مبارکه نو علما ویلو باغ وخت الحمدلله بن عباس دي رضی الله عنهم ناغي ویلو چې موږ په خپل دور کې ویلو زارې ښا چېر خلق د کنه چې دې یا زنباندي او سره عملي کې اداړو سره معنا د مطلب غنی نه تبوایږي نه دا منسوخه ويری خلک هغه محکمات ندي پدې باندې سره نیولې لري ځاولې پدې عمل نه کو داو قران چې تاسو ورې گم راهنه بچي د غلطینا بچې د طبعینا بچې هغه بچو په دې کې چې تاسو په قران عملو کې نوزګې په اخر کې ترغیب ذکر کوو تعمیل دې احکاماته چې دا وله قران تاسو نوزګر کې چې بل سرسری خبره وتا وره دا وی راسته نږدې باندې واقعتا پوسکیږي رو دنن نوو ګرځې کتابونه به معلوم کې د فقې او د علماو نو بگوره چې کم کم او کم کم طریقه چې ځینن تاسو را شيخه واللہ دیکھل شیئن علیم اللہ بار یوشمان په پواده اخر کې د خپل علم ز کاروک اوم دې اشاره ده چه انسانا او یا مسلمانان کته داوی ته څه پدې خبره باندې عمل نکوما روزی ته پاته باندې لګي الله ته معلوم ده کنه یو سړی ریسپین جامې به چولې زان بهس برګ جوړې خوږې خوږې خبرې بکې نو خلک به سی په تو نکی یارا ډیر نه څړې نه یارا ډیر سم څړې نه کوڅه م تعالی او کې او غوره چې داګه خپل ورونو سره یا خويند سره یا نورو قریبو سره کم سلوک لري چې تاګه تو غوره نو ته په دې پوښت چې داره د جامره د ده او زده داصفتونه چې خلق کړي نو دا بی زایدی دی دغه صح ګناګار دی مجرم دی د دمر الی ظلم کې د خپل خپلوان سره نو په دې باندې سوچ پکاره دي د دې وجهو چې جا صفات کو دي اوسړي نومرر دل نه اور ته چستاو سره ماامله راغلی را نه غوینه نوې بیا غنیش صالح وبدی پیژندې چې تاسو سره ماامله راشي نو کارا کوټه وېدا ته پته ولې سره پدې باندې نه چې داګه جناخ استه داګه خبره هوږي نو دزلو زړه په حال باندې الله خبر ده هر څول په خپل کې روانه کې سوچ پکاره دي چې روزو بد الله په دربار کې پېښ کېږم نو څنګه به پېښ کېږم دا ماګه رسپک دا نو چې ځان زره دا بو جونسي کایه ولر زما کې وړه پر دې حق نو قیامت کې به تو عظم کې چولې نو دې ته فکر په کار دی کنه ان الله دې توفيق راکړي چې د ځان نه د بوج نه کم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد سورة المعيداء فسد سورة النسانة دی ترتیب دی مصحف کی او ترتیب د نزول کی بس دی صورت الفتحان مخی صورت النساء کی خطاب شیو عام الفاظ سرا عام خلقو تا یا ایوہ الناس دی صورت کی خطاب کی خاص مومنان سرا مخی صورت النساء کی کبایح ذکر شیوه یہودو و نصارا د سورۃ المائدہ کې منع ذکر کوي د غیرا موالاتنا تعلقاتنا دوستاینا د وشان سورۃ النساء کې اصلاح ذکر شیوه د معاش د سورۃ کبا اصول ذکر کوي د اصلاح د تعامل د پاره پاک کې د سورۃ النساء په اخر کې ویلو یو بیان الله ولکم ان تضلوا الله تاسو ته بیان کوي د پارځ تاسو گمراه نشئ ویلار نشئ نو دې سورۃ کې داغه وضاحت کیږي چې هغه بیان د څه د اونی خبرې چې تاسو بیان کړي د سورۃ په کې ترغیب ذکر کړي مؤمنانو ته چو وعدی پورا کے احکامو بانده عملو کے بیاسلور مسائل ذکر کئی تحریمات دا غیر الله غلط تی سر بند پنم سشی حرام شوی یا بلچا حرام کری تحریمات دا اللہ سیدی شی اگر سا حرام کری دینا با حرامی نیازات دا غیر اللہ غلط تی تا اللہ نسیوا دا بلچا نشتا او نیازات دا اللہ دا صلور مسائل ذکر کئی بید آگی تفصیلات تی امر مصلح با ذکر کئی چی دا مونز ذکر دی پاگی کی داو دا دس دسیو دا تیام مونز ذکر دی او تفصیلا ترغیب ذکر کئی ایفا بالعوهود تا چی وعدو بند پوروالی زواجر بای اغا خلقو دا چه اغی وعدی ما تولی داغی ذکر کی چه دی خلقو وعدی ما تکلیوا نوگور سنگ سزا وطورسی دا سنگ داغی نتیجا وطورسی دا صورت کی زیاد تر ذکر داغی مسائل دی چه داغی تعلق دا مومنان و مسلمانان رزق سر دی قرآن صورت دی علی شاہ رضی اللہ تعالی عنحاویلو چه دا صورت آخری صورت دی چه نازل شعر دا قرآن دیکھ بیان دی د حلال و دا حرام و نو کم چه اللہ تاوز دا پار حلل حلال و گانے خیستے او کوم چې حرام کری دی نا اگا حرام و گانے قرآن و بیان د حلال و دا حرام تا تکمیل د دین ویله څه دین ما په دیمه کوم کو څه په دې کې حلال او د حرامو د جایز او ناجایز تمیز و شو بیان وشو د خطاب مؤمنان او تقی خاص او باندې کې ترغیب دې تعمیل د احکام تا ifade ا تا یا ایه الذین امنو <تصفيق> اي مانوالو اوفو بالعقود پروالو کے بو عبد بندے درسۃ مزمن مرکزی او دعوان صدا بیان د حلال و ده و كم ده فار جايز دي او د حرامو کمس زنا استاد د پارہ جائز دی او کمس استاد د پارہ ناجائز او حرام دی نماز میں نہ توفو بالعقود پروالو کے بو عبد اوقود جمع دا عقد دا طللو طویلشی غوطی طویلشی نمرات تی عهود دی وعدی اللہ سر چه من کم وعده کرده پا ازل کی چو ویلیو علاستو بی رد بی کم زستاس مسلمانان مومنان دی اگر طول ویلیو بلا چل اللہ تزن نمر بی مومنو نو دا دقی وعدی چکم تقاضا خاص دا الله قانون له منښت او شي خاص دا لاندې دا اوختي شي خاص دا لاندې عبادت وکړي شي دا شنډاغو چکه اوامر دي پاغه عمل کول دا اټولو او قوت دي بیا د انسانانو په خپل میانس کې یو بل سره چکم مې وعیدی معاملات دي وعیدی دي تعلقات دي نو دا الله دیارینا داغه پورا والے کول دال زمینی او فو بل وقود شان کوم احکام چې قران ذکر کړی دی د هغه شاوله الله رحم الله ویلو چې وقود امره ما احل الله وما ما وما, فرضا وما حدا في حلال او ما فرض او ما حدد فالقران حلال کړی او سې حرام کړی سې ج فرض کړی د قران کې یا دې کې کوم حدود ذکر کړلې یا حلال او حرامو یا لاګې د سزا نو دې باندې پوروامل او کې ابو روا له حنکی کې چې هغه باندې عمل وکړي شي محرمات نه ځان بچ کړي شي حلال باندې عمل وکړي شي حرامونه او غنل شي دوت اودغه شان دې چې ذکر کړکړي دې صورت کې تر اخره پورې کہ مقام ده حلال او حرام وتميز نکاو نه دا غی نه ځان چې دا ټول اګی سره تعلقات قطع کړل ودیم چې عمل وکړې او فوبل عقوز بش با احکام عمل کړو لومړی مساله دا غی نه ذکر کړی چې اوسز حلال او جائز دي بلدا چې او تاسو باندې حرام کړل او حیلت لا گم بهماتل انعام جائز حلال غلشوی استاد صاحب را چار پایان ساروی بهیمتول انعام بهیما چار پایان الا نعام ساروی اغیر دا هغه تفسیر واضح دا غوناه دیو انده نو د زله مو د شرکه بارا د جهالیت د دوان اور ټول محرمات چخال کو جوړ کړو شر دمو تطبل پیروی دي هغه حکم د ماسلیوی د احبار د رحمانو یم پختله په ځال حرام کړی دی لپاره چله اته بنز دی شو د دې اولیاء ومنختیم کړی وی نو قران پاغه زر بولا اوحلت لکم چو سمرتاسو حرام کردی بازان اوحلالی جائز دی ایلا ما یطلع علیکم مگر حقا چو لستیشی بتاسو بندی چو قرآن کی داری زکر رازی اس نزدی نزدی نو اگا بتاسو لستیشی چو اگا محرمات الہی دی اللہ حرام کردی بتاسو نو اگا با حرام گرنی لکاول داغین ادا دی غیر محل الصید وانتم حرم نبایا تاسو حلال غونونکي احقار لاره او چې تاسو په احرام کې غیر محل الصید تاسو د بار احقار نه د جایز نو, نو نبایا تاسو حلال غونونکي احقار لاره چې تاسو په احرام کې چې د حج په دوران کې حرام متړلی نو د محرم د بارا خکار کول ناجیز دے حرام دے دا خود دے احرام و عزت دے و قدر دے نو اگا حرام چڑیر مقدس مقام دے دا اگه خود بطریق دے و لاسر خیال سات البکاری کا نرو دے وجدہ و رسالہ دا چکتا سو پہ احرام کیے یا تانسو پہ حرام کیے تکا پہ احرام کی نئی وصالی و چھ پہ حرام کی دے نو دے مم خکار نکی سمر چڑا حرام حدود کیخا اگه که بخکار نکه لوکی سیزه که لوی سیزه که خواه که دیگرزی و دا عزت تی دا دا دا حرم خصوصیت تی پتول دنیا که دا یو گوٹ نتر بلگوٹ پورې دنیا که دا یو حرم دی شردی دا عزت تی یا دا حالت تی دا احرام دا دین سوابل زینشتا یو سرے جعلی حرم جوڑی شرد دا زمون مشر the pism ya among the baba se maqbara ga ga se maqbara paday ke ikhtar band hai haram hai ao agar koshish karo ke na de bata taklefa o budri w rasai nada ijazat nishtha jab le ke bade ke naw hai bade ke baad wa khanre be aday ke ba ikhtar ne ke pargo اګه لوی دې کې ماران غردوی یا تا سوي نه بس دا تبا با ماران دي دې جا تا سوي نه واکه بر سره غرديو دا خبره مشورې کړي نو دا حرامه خصوصیت خراب کبه دي باندې دا غي نو ثواب پکارو نو دلته کې دا قبر نو ثواب څورو کوو اګه شانته بارے غلاپ اچو لسه بدل دې په قبر باندې غلاپ واچو غلیب و توی غلق دکشان دا, دا غزه احترام و پا حج کی چون مقاو چاگی که پا شعرات لیلو ناغی دنده که مستقل صفت و گرزو درگاه ده پارا لداز جعلی زیونه چاگی حرم وانتی عزت ورکولی شی لده دا, دا حکم نشتا لده حکم خوبدایی چه دا اونالو لیشی چپایمن کځه جوړاو بادشاہ د کوشالو لزارا اځه چې خلق برازه عدل تبحج پی ناګ باندې سمرا عذاب راغلو چې بیا راته دانیته ځکابن وړم نازا پرانه نه نو تر حرم کوفسیه ت بل ځای لول یا حالت د احرام دی دا دی الله تعالی فرياد دی دا کارو نفتا من و دی اسلامی عبادت چه سمر دی نو باقی که حرام او دا گناهون نمن و دا, من دا. منزکی و دی نو دی حرام کولیش روجه و صدی ساتلی دا نو دی دا, دا دوران که حرام یا گناه کولیش نبشه کولی من دی نو دا دا وقت کی دا خصوصیت دا وجه نه دی بدا کار نکی و انتم ان الله يحكم ما يريد يقينا الله حکم کوي او چې راځو کوي هغه باندې دراز مشرط دي چې دا څنګه خبره ده بز دا حکم کړي کني اختیار غوازی حلال او جایز دي او په دی وختونو کې حرام نه الله مال آکل نو دا الله کارونه ده مصلحت دي حکمت دي د په دېره انسان د بارے نو دې پاره کې د دې او لایق ندی چې دې بیا بیا تاسو نه کېو معلومات کې چېرې د اولې څه خبره بدانسې چې حکمت به ظاهري ا څه بدانسې چې دغه حکمت به د تخارې چونګره الله حکم وي نه به منی لا یسلو عما يفعل وهم يسالون دا لنته تاسو نه شي کړې چې راڅ کې هغه مخلوق نه تاسو کېږي نو دا حق د چانه جوړېږي چې هغه خامخوي چې راولې څه چللې حرم حرام کې دیا په حالت حرام کې اختیار یا ای او الذین امنوا ایمنو لا تحلوا شعائر الله حلال مګا نه خیر الله بعزته مګا نه خد الله لا تحل حلال ګن نه حلال لري او شوګنه بیا تراګه عزت نشو کولای کنه نه داګه فرمات او عزت او نو حلال به نه شعائر الله د الله د دین شعائر تمه د شعيره مشهور نه خل د الله د دین چې حرام دي بیت الله دي پاره کې حجره اسود دي مقام ابراهيم دي صفه مروه دي جمرات دي دا غي ته له عزت کې خیال به ساتي دا شعائر د دینه seva قران ذکر کوي اغه میاشتری له عزت دا غ شان دي آسماني کتابونه دي نه طرف نه او شان او عظمت او اسمت در انبيي کرامو دغشان غ شان شان دا صحابه د دیند علماو د دیند مرکزونو د جماعتونو استاد چرتوي دا غ ته وله عزت بكي زه ګدا دین شاعير دي د قران و مجید چسمره تفسیرات دي دا حدیثو چسمره تشریحات او تفسیرات دي د دن کتابونه دي دا بیټول به عزت کې او خیال به ساتي په لاله عظیمی خبره دا شوایر دي د نخصوصی نو خصوصي په کې دا, دا, دا, دا غري چې دا عبادت ځایونه دي او د ټولې دنیا د پارا د عبادت مرکزونه دي او په هغه کې د دنیا که بچایو او ګدای فالګري نہ رسول بولال په یو سفت کې په یو لباس کې په یو شکل او یو عجز کې فرق بنې الله سمرا عجبا قدرت تستا صاحب او بندہ ومحتاج او غنی ایک ہوئے۔ تیری سرکارเมه پهنچې تو سبي ایک ہوئے۔ استا عجبا دربار دې عجبا مرکز دې د دین او د عبادت آکا په لو یو ستا حرام دې او کپوړ ستا څاغه طراغل نو ورکه بادشاہ دی ک غلام دی هرڅوک چې دي نو په او سات کې ولر دي خصوصا په دغه مقام کې چې غبي الله دی چې په لباس کې په یو جامه ملبوس ولر دي الله تعالی ته فرياد د دنیا بادشاہان هغه چې کوم عاجزې دی دي کم فريادو نه کړي دي په داغه کې نو دا بخیال ساتی دا غیبا به نکی اگر با ناپو عربی جاہلان چه دیز خلقو تا داووی شی رستاو دا زیر دیر فوقت نوزان لیو سای پاکستان و بالملک تا دا با دیر ناپوی چه غداسی ہوئی خواه دا غزی خصوصیت تا دا غیبی مقابلکی وزڑی داووی دا را دی تور کامریت تاسو سوای قعبا یا دی چه تاوی وائیڈ ہاوس تلال شیگ دا, دا کفر خبره د سیاسي کوي دا غي بظاهر دا دغه ځخګاري واغې کې نورانيت ته اوي رانا د دجل او الله رب العزت دا رحمتونو ولا شهر الحراما انا میشته د عزت ته هغه حلال نه غړي میشته عزت ته سلور ذل قیدا ذل حج محرم اور رجب دټول کې خیال ساتل پکاري د جنگ جگړو د قصاجاتو نه او د دې له بے حرمتای نه اخو نه اخو نا عقبه بيدینا په محرم کې سخاص روز ګرځولې چې له کبا موسیقین او د دې وژن چې الله رضا شي بیا کار ګنا ده نا نیت پاکی غلط تی چی پا مغمانی غم دیو ماتام دی سن چی پا داگ وقت دا کارونه حرام دی کانی بجانی ندکال دولس میں آشتے اگا حرام دی خان پا دی سلور میں آشتے که خصوصا داگی پا بندی پا کر دا چی داو نش نداگی نے دمرے لگی یا یو میں آشتے جوڑا او نیت ام دانے دی چی دا اللہ علیہ و عزت ورک از رب و دینیت چدا پا من غم ده و ماتم ده داد و شیگان و کارون دی ناغیم دو دیمیاشت بی عزتی کردی مومنان و تم حکم دی چه تاثر دیمیاشتی ولا الشهر الحرام او نو میاشتی دی ولا الهدیا او نو قربان ای کما قربانی چه حرم تلیگلشی ناغی با خیار ساتی عزت بیکی ولا القلائدو اونا غا امیلدار سروي پټادار سروي چاوي تا پټه چولې شويري امیل اچولې شويري او هغه باندې پیژندې شي ان چې د کعبه نیاز ده د بیت الله منحت او ال تکبرسي نو چې پلاره څو هغه تکلیفونه راسي تا وروزه ورو نه کی چاړ څاړ ورو نه کی دا دو عزت سيزونري وللقلعين اغه فروی چې پټه او تجلشی بیا نه خی از د دنیا سارو تا پټه اميره چول څنګه نه کم چ پاګې کې د شتم تو سزونري نا کو بهتر ندي هونکه خامخه خطرې خا چر غلان شي یاد شپې او زړې د دې وجه دیس ته امالي غرکی یا بلی اوزایی که زمون نا ساروی روک نشی اخو یا ضرورت تی نور بغیر در ضرورت نا در شلنگ شلنگ دمره جایز ندی زکر دام در شیطان پاقا مزامی رو کرا زی او نور عام قطع یا جلب شناخو یا در خیص در پار آیا در حفاظت و رانیو در پار نا خو جایز دی اخو خاص قلاده چه ورتویلی شی یا قلای در در داغی دا دا دا خصوصیت تی کم س نا غیظ را او چر چاینکه ولا امن من البیت الحرام انا اخلقت شرعتم کی بیت الحرام تا بیت الله تا حرمه کعبه تا امن امانت او تیمم تو کایو ما نارضی دو امن دا کنه عام دین قصد کون کی اراده کون کی حج د پار راضی عمره د پار راضی نلغی قص او اراده د غرهه جمع بیت الله درس نغی سره بتعارض نکې غی سره بچل چاړنه نکې ځکه نیت د اګی دکور عبادت لزو او زیارت لزو عمره لزو یا فضلا میرت بهم تلٹی فضل لدر باد نفل ورضانا اورا دا اللہ رب العزت رضا لٹی فضل لٹی کسو عجر و سواب برا تا ملوشی دا جنیا رزق و کسو بوکولتا کی مدا برا تا ملوشی تا ام فضل لے او دا غر رضا دا لٹی و رازی مومنانو تا دا جنیا پول مخلوق دا حکم نخوا شردی با خیال ساتے دا دا اللہ دا دن تحریمات تی شوائر دی نو جیگو نتا سو بی عزتی ہونے کے نن دا اغیی سنگا بی ازتی شور آره مقدس مقامات اگر وانولی شفاقی در این دوانو مندرون جوڑو ریش یا دیوی سایانو گرجی جوڑو ریش اکلیسی جوڑو ریش دا, دا, دا ظلم خبرانده با دنیا کی مقدس در این اغا مساجد دی چه اسمان والاو در دست اخکاری تاکه از مکستوری چی اون در چه سنگ اسمان کستوری اخکاری نن دا اغییی <laughs> بے عزت شوړه مشرکان د مکه اویل جواوال د خلاف کړو څنګه نبی علی السلام سره د صحابو سره روان شو عمره لراته حجرت پبل کال نو مشرکان او لګیدل او غی پره نهودل او حدیبیه کې ریスタル شو قربانې ان تک او کړه بیا واپس شو ا رسول حب کوسوا وچ پوچ آغیو د دل ظالمان مشرکان امومنان بند کرو داغی بی عزتی کونی دیز ای میاش دی عزت وا اگا میاش دی دل حج نگورا داغی ایخو خیر نساد قربانی او قلائی دو داغی ایخو خیر نساد شعائر دا اللہو بیت اللہو داری خدمت لا او محبت و عبادت دارات لو ناغی تیم پره نخودل او آمینو ځل امره پنیا تراتل نور سمياتي انو ناګيم پېمانه نو چې کوم دل ته قران ذکر کړی نو مشرکان راګي ټول خلاف ور ذکر دی مخ مخکي منه اوکله غيره محل صيده چې استاو د بار حرام دی ناجایز ده په دې وختونه کې چې حرام کې یا په حدودو ده حرام کې نو سوال پیدا کېدو چې دا حرمت بدرکم وخته پوري و اِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا کَلَا تَيَمَّمُوا ذٰلِكَ حَرَامٌ نُّفَسْكِرْ کَوَے فَصْطَادُوا خَارْکَوے دې څه لب دی چې دا حرام نوزې دا حرام نوزې یا دا حرام نه نبی ا کار کوا چې کله ته حرام برانځه نبی لازم نه چکاربکه غنی احکام وګړي د حج نه د تامر استحبابی وې ا اجازه ته فصطادوا چکه من علمکه زګرشه ونه ینه نوسته بیا غنښتہ چې حرام نو ودی ما لازم ندی <تصفح> باګه خبر خلق دوکا کله حج باره کې اجازهان نه جوړه کړي کلاوي چې زیارت دروځه د رسول صلی الله علیه وسلم وېدا لازم نه وکړایونه کوه په حج کې نو حج د نکيږي که یو لیسوال لږه <تصفح> خبره باطله زګا چو زړیدې دې ځیننه یا زنو رو زویو نلارش دمر نو سفرې کړې نو داغه خامخار مانه چې ما له هر زویولې دې دغه وجه نه اغازي یو د نبی عليه السلام روزوي نه نور دانه چې کنه دا حج به احکامو کې داخلي بای زوینه اغل دل دغه حاجانو خپل شوقه محبت جنا مون غولې دې او خدای چې بي ولدا نج کاږي ولیدله حج بهونه شي هغه ته خبره زکه چکه عربو اله خلقله هغه دایي کې سوز لاږي هغه وزام لیدله د غره پیرام لیدله غره سورم لیدله نهي خو بیا بیا تل نوز کنه ولې دالي بحر نکې دا اوسر د دې او دې اوسره تمره سفرو کې ولاله شي نه دا هغه نه مانی او دا اخو خاني چې ریازه به کې پریزي او سوه دړې نه او کپا تشتنو داغی ساسر نشتا پا حج بانده نو خلقو لازم گرزولی دی دار دی وجه دی پیم پولی که نا تا سوکلالشون آقا خاما خاضور لگی جمعولی دی پریزیخو نا نو دی بیراش داس و سره لگوا چکا چاو نیلی دی نو حج نور دی وجه نا نو قرآن مجید اجازت ذکر که فسطادو چکا لوو تاید احران و نبی اخکار کولش اجازت دارتا په حرم په حدود کې نه مستقل معنی لري کنه ولا يجرم انكم شنعان قوم من او با اسمی کې تاسو نه دښمنی دي او قوم بغض او دښمنی دي او قوم ان فضوكم عن المسجد الحرام چې بندګلې تاسو د مسجد حرام نه چې دې تاب نارازه نو مسلمانان چې تدابر داش کولی شي چې قد الله د کورن و دي مون مناک تو کلی <سؤال> کو زن با کو خیو دای لبزو نو قرآن وی نه دا مسلحات خبر دا کدی تاسو منوکریه نوستن چه تاسو غوصه کراشه این تا عطا دو اتاسو زیاده او کئی بای عایس تاسو پدی باندی نکی تاسو زیاده او کئی سره تاسو سره دا نخواهی مسلمان هر وقت که د اللہ دا حکم پا بانده نو که یو دشمن قانده ظالم قانده اطولو مرحبا مومنانو ظلمونم کلی وچکل دا عجل و انصاب خبر راشي مسلمانان با انصاب کی دی بازیاتی نکی وطعاونو علی البر و امداد کوی او بلسرا و نیکی او بپریز گارا البر ما امرتبه والتقوى ما نحیط عنه بر اگر چطا تا حکم شوی تدا سی اوکا تقوى اگر چطا تا حکم نمانع شوی تدا بناکی اتو تی مناشی دته دپاوه بل پر اندازو کې کسا خلق را پاسي د جذبینه کار اخلي چمون ورزپدې مشرکانو اني پرې سدي مو ن الله قوتن پرې دي نتا سوالې د لا سکه او انداد سر داو کې چې ما نه ай کې ځه دا څه زمکه مو سره نه او بشي د صبر مې واخواګل ولا دعاونو علی الاثم والعدوان اتعصم د ادمکو یو بر سره وګنا وپرسیاتي د ګناحکار دی رسولمو د زیاتی کار دی په هغه کې اول ځای انداز م کوي حدیث په پاک کې راغلیو چې انصر اخاګه ظالمن او مغلیما خپل روح سره امداد وکا ظالم دی یا مظلوم دی صحابه تا پوسو چې مظلوم خو زمو به جن ظلم بکي نه تر امداد دار چې حفاظت به ووکو مرسته به ووکو او به وګور سره او ظالم سره نو ظالم سر امداد داری چه اغاد ظلم نمانعکی او دا غلاس اونیسی چه اغاد ظلم بناکی ذکر چکلتا امدادو که ظالم سر نو داس اشوالکه چه ظالم شو تا دا نیک کار چه تا حکموکو امداد دو سراؤکو داس اشوالکه چه تا اغاد نیک کاروکو بر او تقواه دا غیر وسیع گیردارا بنیادی اصول هغه کې د الله توحید او سنت د پیغمبر دی بیرته پوه او اسماء رضوان اغام له رضایت هر قسم ګناونه نه زیاتی او مشهور او معلوم هغه کې هغه څه دي شرک دی او عمل کې بدعت دي نو بدی بچ سرهمداد نه کې کته وی چې مو سر سرهمداد وکړه دا شان غیر اللہ تعواز کی یا علی مدد وی او دیسے یا غوس را مدد وی یا لو اعظان را مدد شوی او سکار کی تعلی حواظ دار کی جمان سر امدادو کا ادیو بی نو بس دیا با سر امداد نکے چی اگر تا احساسوش مشاران چکم پا مسلح پو ناگی خلو کورو نو کی داس اکڑیو خوا تاو مشارو اسم پجوان نو کور کی ساروی پرانستشو اوازو که چلراشا شایگر اگه ساروی نیوه ناگه سنانو بچه پنکه را سی تر بابا تایا وازو که جا بل بابا تایا وازو که ناگه ساروی پرانخو نخصی بیا چول رو که چلو کار دروان ناو تاو کارید شایگر اگه نکدرازیلو ما تفصلاوی شایگر اگه نرارسیدیشی که نڅاجا غوړلته आवाज وکړ نه به زره نه دد نه کی بلکه کستان کیګنو زوره نه وتا وک او مساله په او په دې مجبور کچ بیا د چونه کی کله مسلمان کی داسې پتر راغی چې انداد بل سره توحید و سنت کی. او سنت او منع کیله شرکیات او بدعات نو د معاشره به نو تست شي د دین پکار کیوبل سره امداج د ګناه پکار کی با یو بل سر امداد نکو ایخا یرا پلان ایخا پر شویده ولی گورا اگل خلقونا گلاو کلا چما تیوی را وڑی ده پورتا مالا چون بارا گلا نکلا دو گناہ پاکار که بتا سر امداد کیگی داگشانی او سالی ری اگبا قتلو کی اگبا اگلاو ڈاکو کی اگبا اگل خلقونا گلا کیش یرا مالا سوکران الو دستر شوی مطولش قمی والی لڈاکی مکلی یعنی نن خلقنا ابو دی یو خو به یو څلې قتل کی ظلم به کی بل خو بدیږه او زه تا او درې تظیم چره تعالی ګم رازله راګلو چا سره جو ظلم شوی دا هغه تفواس نه کوي او جو څوک لاندې شین ولټه هغه نکیلک شماله سوکران نه قران وی زایلن سره بمداد نه کوي واتقوا الله او یې ګداله لنا ان الله شدید العقاب یقنان اللہ <سؤال> سخ عذاب ورکا ان کے دے مفسرین اغا نکتہ ذکرکی چھو دا اللہ نیر اوکا اوکتا ظالم سر امدادو کی نو کیدی چھو عذاب راشی آم عذابو چھو اغا ظالم ہو دا ټول رو طول پا کتباو برباچ نو یاد سادے چھو بظالم کم عذاب رازی نو جا کم ملگی رو مددگارا اندنو آگی و سلم گی دی کپا اغا فقر و او وساده تو جګړه راشي نو رو مو سر راخې شي څه که چنده د وسره کې کنا محرمات الهیه ذکر کړئ د اسمو او عذوان خبره را تواجه کړئ د دا تحریمات دالم چاله کوم زونه حرام کړی اگر در تفیض ځا کوم کم دي اره زین ازان ساتل ورحمه علی کوم تو حرام کړی شوی دا پتا سو باندې مردار مردار ساروی چه مردار ده که نه؟ پس شرعی طریقه سر آقا زب حنشه وینتیو او وینا آقا وینا چه بیدون که ده فوقت زب حکید نبا حرامه ده و لحم الخنزیر اقو وقت خنزیر چه آقا خو نجا صلعین ده وخی ذکر کلاود آقا حرس حران ده وما اهل لغایر الله بی آقا سو چه اواز د ده پارا غیر الله پاگی بنده دبلچا اواز په وکړې شه چې دا دا پلان یې ونوم دا ساروی نهالو چې هغه ورځ شي د ورځې مې م الله زموږ نه ورځ شي مردار حرامه ده مردار فاروی وینه بيدون کې حرامه ده کارسمه تا د سو چې دا و دا سماره علاج دې خدای علاج نه قرانوي حرامه ده وقد خنزير و دې کې باندې اوسړې زور لګي کنه چې دا دا مراد دواې دا علاج دې نا دا حرام دا. دا مسلمان دا پارا پا حرام که شفا و علاج نشتا خلال سزنه لگ دی چه پایه که شفا دا وما اوحل غیر الله بے او اغاز اوم حرام دی چه آواز کرشوی دا پارا دا غیر الله پاگه بانده سارویده اوخو گڑبیزا چرگ چرگوله ارس چی پتا دا غیر الله آواز پوشش دا دا پلانی بنوم بانده نو دا حرامه. دا دا خینزیر نا پا آخوها حرام ده ولی دا سیز با بیاز مکا که خاقی چه سپی کارغان و زنده ساری امو دا دمره نا کارش چپاقیم حرامی گی خواه سو so دا سیری چپاقی که ظاهری د so انسان نا پا بدنی یا روحانی او یا اخلاقی قباحتو ندی خباستو ندی نقصانات تی دا اگه دا حرام دی مرداره دا چوینه تینه داوتی دا پرگونو که دای پس دای جمع شاو خدره دا آگا گرمی دا دا پا بادن که نو دا دا بندر پارا دیر نقصانی سزده چې دا آگا خده خوری آگا چې چه بیدون که دا نو آگا حرام را داگی خورل او داگی استعمال نقصانی دیر خطرناک دیر خده انسان دا پارا خده حرمت علیکم که نور سزون نپاقی خوردی سیست خرمت نرازی تیر دا, دا شرگان ویمون زکا نکرو چی دیوی نکوری دا نور من سلوه خوری خدا دا گندو نکوری نایی د پار خدای خبرانش دا دا په انسان بند حراندو چی تو برزق پاک ساته ها احتیاط با که تر صحه دا پوری خده هم دا چی وصده داوی حکومه نو سرواز پوری دا اقا وی ترلی و ساتی زکا چیزم داو اتوم اشتها او اغا با ام لوکو ٹپاک ورکنو کی غلب او خوری دانیب او خوری نو دکی باغا خون پیدا شی چلی زبحا کی او خوریه نورم از او بکرا شی نو بہتر خبر دارا چلو بینی استعمال اونک رشی خصوصا پدوایانو کی یا عام سکلو کی او وقت یقین زیر اغا ام حراما ناروا دا که چیو سز د خوراک کې یادانه استعمال کې د خنزیر غوخه استعمال شوي دا یا ویختو یا اډو کې استعمال شوي نو داغه اوستل مسلمانانو لپاره استعمال لا حرام دي دغیر لازمون منقطه هغه تب خورانه وای هغه بالکل حرامه ده په حالت کې نجاست کېږي یو بندر لپاره هغه بالکل حرام او منه ده که وز دارې المیته تو زاحت کې قران او ذکر کړئ چه دا مرداره کم کم سیزمه دی والمون خانقه تو آغا ساروی چه خپیشوی وی من خانقه چه پایوه تفریوزی آغا سارتیوزی خپیشوی والموقوزه تو آغا چه وشتی شوی بگت بانده یا پا لرگی موقوزه چه وحل شوی پا گزار بانده لرگی والشو یا پا گت ووشتی شو والمطردیه تو آغا ساروی چه رغلی دلی لار کې د باندې نښتاره ور زده یا دلته کومر نه ور زده یا بلی وځي کر خپل وته او زب حنه شو چاړه پیرا نښتل شو ازاته وته مختکون خطه اچ خلا سوراتونو دا کار ختمو دامه تر دې دی نه باندې وري ونته حته هغه ساروي چې لګې دي په خر باندې بل ساروي په خر وي نو کېو نه ځو خو کار وته نه نوځو ملشه نظام حرام ده دقشانتی یو ساروی چه صرف یو اندام درکلوشه او نور روغ ده و جوندونی تقپای اصوشی لرکن نو اقا خوراکم حرام ده اقا اندام چه کمی وما اکل اصابه او اقا چه خولیلوی دارندو الا ما ذکایتوم مګر هغه چې پاک یې کې تاسو بدل حقونو سره تراله سرويز انده سره یې کړلې هغه دالته ټکی راغی پکې څه شبا کړې ده او صاحب پکې دې اته له زبح وکړه نو حلال شونه ورو ځې دې او کناري ختم کړې تاسو چې راوخه لري سره ده نو داسې نشم پریخو دي ځان له وته لگاوسمه دا حرام ده الا ما زکې ته مو سره دې تاسو پاک کوه او زبح سره ابا حلالو له سره و ما ذبحا على النفذ هغه ځب حق ریشي په د غیر نصب هغه ګټه چې هغه درولې شي د پاره چناره غیر الله د منختو زيرې د بوت زيرې د ترګا زيرې ارسته شي وي د یو بزرگ د ناف ته زيرې چې دې ځکه یو بلاني بزرگ ناف تکړه یو ولی ناف تکړه نموندازے ګټاو درول را دا نقاده او په دې باندې مونږ راځو څو ساروی هلالو منقترو ولږه ځکه دوه هغه رځه زین رکیږي او زی هغه لراسي نو صبح دی ګټاو درول ګټيلا گول دیوالو نه غومبدونو ارخچو او ته هغه نه کار ده غیر ولاده منختو ار تعظیم نو په هغه باندې کوم ساروی هلال شو نه حرام دی او ما علن نصبر اغه چوکاٹ او درشل اغه دې دا غره لادو تا زين مو دمان اخته هغه کوم سرويزه حق له نه حرام اوس خیال کوي مغکی او ما او هل لغیر الله به اغه زه غیر الله نوم به است شی نو دا د ځلا غ عبادت ته چتاو چې دا د پلانی په نوم باندې دا په نوم دکو وڅ کته له الولو په وخت کې پاګې باندې بسم الله اوه چې بسم الله الله اکبر موږ به بسم الله وې نو بسم الله دې وې خو پسو دې وې پاګه منلو دا ګر الله دا پارا هغه دا په نمڅه کړه نو په حرام سره بسم الله وې په حرام سره بسم الله وې او علماوی هغه کفر ترس پس کافر کېږي ځکه حرام محالال نه ګڼي کر او بیاځای سه حرام چې د ټولو محرمات او مشرې او اعلی پایګې نو پاګه ته بسم الله وې نوอัลته کې له خبره ذکرو چې تا منښت او کړه د بل پنوم اواز د ټکي چې دا د پلانې او دلته چې وما و ما ذو بهال النصبو چې ته زګر الله په چوکاټ باندې لاله نو قاهرې وي کدا دې دغه پنوم باندې او بسم الله دې پنوم وي نو دا حرام دی او کله ته کې چې ساره دې د بل پنوم منو نو کته بسم الله موو نه هغه حرام دی علماء تر دې چکه وراله د حجره رازق پاک کور نه غه عبادت او دا وځه زه د پنوم باندې خوشاله لاله دا پنوم وردره خوشاله د بارا ودام د غير الله پنوم منقترو شرک خبر ها کته وای چې د زممل ما کوم ورو له کوم دا وټیګ دا وژتا وای چې وردره خوشاله لاله د پایمه چې تا پنوم ما غواله لکتو ښه لاله نو دا بالکل منقتر د غير الله با د الله راتعین د بارا فدام شرک کی رازی زکر دیم بنده یا دا بلچه اپنیم چه منخ تکیگی نام مخلوق بکرم غیر الله فقط اشرک حدیث فاک کی رازی د دا لان و فیواری دا بلچه اپنیم زبح اوکلا ناغسیس مشرک شده شرکوکو او کوم چې پیرانو پیر دمانکه یا نور ناغیو کتابونو که با قیده لی کلی او سمشتا چه دا سرای مشرک شو او داده دا چکمه ساروی حلال کو مظبوحه دا زبیحه دا ده حرام دا پلیتا را او بیت ریم خبر ادا کرد را چو امرأتو باینه تو توبه ایستا نکاہ تازک خدا کنینو خضت طلاق دا, دا دا غیوی دی خبولی ای خودچان ایر ایدل نکنه او روز تخلق دا غیوی الگتابو نیر کرل نوغیی بیتا رجی تو رسول چداغی پن منخت شورو کرده داولی ویلیو کنه چې ژوند دې نوښتم به پکانو اوس مه ولخ په لوي د قبر کانی چې مار د پجن کې مساله کوله په کوله مې نو ځم پکانو وښتم ته نام شړلم غم قادیم را سره برېښو بای کار ټوم کړه خیر عالم نه او چې مرشم نو سما د قبر کانی دا داده ریته څنګه پجن کې دښمنۍ و داولیا و سره نو دا څه و سره د ژوند ناپسوند دښمنۍ وکړه څورګا تا دا خبرې کولې چې دا څه حرام نه ومانه ورګه جو استاد قبر نه مونږه کارونه واخلو او دشمنی و سره وکړه کنه نو مطلب دارو دا وروچ چې ما ذو به حالن نصره چې کم سزنه کم ځینې جوړسوي د پاره دا منښت او پاره چې ازاروي حلال کو نه هغه حرام دی او سره مشرک دی دا خدای خبره ده حدیث کې راځي طارق منه شهادت روایتو چې ځا خل نه وږي او زه جوړ کړو هغه کې یو بوتو درولو نو بوتخون د چاشکل کړه ان یو نیک سړی په نو مې درگاه جوړ کړو ادا څه دی او چې بللار نو چې خلق با تو دې بو تناستو چاله بزي چې د پنوم باندې منښت اوکې سو ورځه دو تنا راتل یو ته وي قرب څه خبرته پنوم باندې منښت اوک سپیش کا دا کوم منظر کو سنشته چې د پیش کوم نه هغه ته وي یو قرب ولو ذبابن بس پیش مچ کینوم مچ پیش کا یو یاغه سړی مچ نيسا سایرا د یو کلا اجازه درگاه پنوم ما نه مچ ورک هغه د وین ته وې چې منحته پیش کا هغه یو ځو د الله باندې منحتنه پیش کوم دا خدای الله حق دی نقي مثلا وین قاتلیکو څنګه وسرو قاتلیک نو حدیث پاک کې راځي الله جنتی شو اور اګم مچ تا بیر الله پنوم ما نړکو دا سالی مشرکو جهنم نمیش همیشه راپا نو خاصمره لوی نه پویدا چې په ما چور زله جهنم دزي حدیث سره پیغمبر نو هغه بابا سايندا او بمی خو په ګړه منلو باندې د جهنم ته ټټول مرده دې در گاونو منته شي او زمو استاد مشرانه کړی هغه نو خبر کړه الله دې پر رحم وکړي الله دې او سانڈبی ردیز نروان کو اغب بونیر تبوتا او خد و خواقی و جرم ساروی اغب داگی پنومو کم لنگ براکن اغب فاق پنوم با نساروی پرانستو بوتا بے. دا جہل نو نسو دا حرامو خا وما زبیحا حلن نسو بے اغا چه زبح قلیشی پنوم دا درگا حلن نسو بے دغیر اللہ و او تس بالازلام اغا تقسیم که تاسو پا غشو یا قسمت معلومه او پا غشو بانده ازلام جمع دا سلم ویدیشی غشو تا عربو سواق که دا جایلیت پا دار که غشی جول کرو نابا پراتو نو کس ساروی بے حلال کو نو داغی تقسیم بے پا غشو کو د <تصف> نو پاگه که با یو غش داسیمو چه داغی بادویسانو دا سارا نا اغا با پا خاني بهي سونه خرچه به کله وې سبه ونه شو نو جواري جوړه کړې و داګه ته وې تقسيم وکړو نو قران او مجيد داګه مننه وکړه صدا څه بالکل ني دا حرام دي لكدي و سره موصليونو اگې نه مونږ ذکر کړې دي صدا څه زونه کنا تقسم ودنه ولاټره چې د چا ورته دې چا نه لازم نه حرام دي قانون چې <سلام> د یو څه په حقیقت باندې په هغه بکیو اخلیبا نور څه دی هغه کې نقصان روزي کا اول دا ان تقسمو ان تتقسمو ما ناسو قسمت قسمه معلومه وي بیت الله کې چې کوم لوي بوته خوبل زه هغه مخې ته به درنګ مختلف لیکل شي اوมารاني رببي نه هاني رببي په یو څه ما د رب حکم کړی بل باندې به لیکلو ما کلمه رژکاله سفر کو یا یو کار وک نو را بره دا خپل بوت نه مشوره وک استخاره استخاره وک خپل خیال کې استعانت وک انداد به وست نوږي به روت کو او به تل ما تخپل فکم کړي به ونه نه سفر کوم خپي صدا کار سرو کوم دا به یا نوږي به روت کو نهانی ربي ندبه ير نن کندې کې نقصان ما تخپل رب معنا کړي داغه به دلیل او اټکل خبرې لیکلې بغښو اپاګه اتینو عاملو نو, نو قران وی تاسو کوم تقسیم آیاتاسو کوم قسمت مالومه بغښو باندې نو دا حرام دی د امانو نو ګوره من دا کې نمونې دنیا کې وغه یو سړی سفر لذي نو مخ چرشی نو پایلی ته ووینه انو جمعیته زمانه پاره پالو کوره کنه سفر را لخر یو کنه داغه توتی ور خلاص کی نو لپا په بګوري تاړه پارې د ورځې کې سهار خل لري یو میاش سهار وکړه نو بیا بازار شي سهار باندې خوشګواري دا وځي له پیدې دي کاروبار کوي په بر ترلاسه ته دل جو میو دا درو جن مشوره علي پدې کې چې دین یو څه زمره معنا کړي دا ورو وخت تا دلاوي اجازه ته لګیاه کوا او چې دین کې حرام دینو کتاه شل زلا غوي نو جو به تا ته دا موي جن ساره پار خل نه جایو زوړ زپ اغه تا دا غاو ورو نغیثه ده نقصان نګورای دې څه سفار کینو جن دریو پالنامه دا غوري څه دم ده پار سفار خریو کنه لې مسلمان دا کې د جوړا شو نده ایمان او توکل کمه مرتبه ده نده ته تقسیم پکو شو باندې دې کې لاړ رې قسمتونا ټاټول را لغدا من لري دکاندار به و خو کټانه یې څه کاغذ به دا قسمت په ډول په دا که قسمت ستا پلاس کرد چطور ستن بانده واغو، سرائه بانده واغو وماشومن روپی دو اخلاق دا سمره لئوه ظلم ده دا چه سوقی غصر مجرم و گنانگار ده ولی ظلم و زیاده که دا سق قسمت دا خودوکه ده ندامن عدی خواه دلات رو چه سمره قسمونه ده تر باندون و مندون و دا حرام ده ذا لکم فیسق دا کار دا گناه ده ستاسو حرام ده گ الیوم یثلذین کفروا من دینکم ننوازناو می دشو کافران ستاسو د دینه الیغه چمون په دې زور کوله زنمغه د الہ او تعظیم او زنمغه د الہان استعانت او د هغه په کوښه باندې دی په بیا راوله دا شروع کی وکړه حرام قران پر اکړل او حلال ذکر اکړل نو کافران نو می د چباڅ ول دی کسانې کیږي کني د ا دې تر اخرت اوره دا زور چې دې خبره نواره فلا تخشاهم پس ما یاریگه دیدینا وخشاهم او یاریگه زمانا دیدینا ما یاریگه تیری خیال ساته اللہ و ایمان او یاریگه چکم میرتا ذکر کنون پاگئی عملوک الیوم اکملتو لکم دینکم ننوز مابورکو ستاسو دپار دین ستاسو و اتمام دو علیکم نعمتی اتمام میکو پتاسو بانده نعمت خپل و رضیدو لکم الاسلام دین اپسند میکو ستاسو دپار اسلام دین دامدل اخوخ کو پ زړه خوشاله او رضایمن نه تاسو په نارضایتی کې مسلمان بخل گریوان کې سوچو چې الله په کم جن خوشاله او رضاره اما د پاره خښ کو نو زولې پاګې نارضایتیګه ما سماولې نه له خواخو په کار دې چې په رضا شم کنه دا په اگر وذ الله د جن تکمیلو او برای کو چکم کمې او نمګړتیا بلکل نه بالکل پوره کړل شه زیاده حلال او حرام او په باب کې بالکل بوراوالیو دا غروزه وا چيو دا عرفه وروزه د جمعې وروزه او لسما هجري وا د الحجه د حجته الوداع او قوا او دایاتونه نازل شو نبی علی السلام او سلام په سر له او څه سلوه تذرو ګوره بلکې سیوا صحابه کرام ته پدې موقع کې یاطراوي چې ما او کافر تاسو نو امید شوه تو دې دي درسونه کی دین نه غره نقو يهودي ویلو او مرر دلان هوت چې کدا یاطموږ نازل شي وي نو مو په هغه روز باندې احتار کو نه هغه د جوابو کې چې ورپا روز مو د واختري وي دغه څنګه نه وښترې وي ته یو یادی کنه يهود په دې په خرګ نو يهود په څنګه طرق د ځان نه به بدعت جوړول کړه ځان او اغه تعالی اختریا دې چې هغه بالکل دیني وي خو د ده ملاوی دو پتا یا ساته ای اشاوا دی سنت که ست سیریز مرکل دکان نمبر تاییس عبدالر احمد پلازان از دی مین چوک جاگیرر اور سوا دی پروپرائیٹر انوار شیر توحید نمبر 0301